Og velkommen til bogmærkets juleedition. I dag er det den 19. december, og der er kun fem dage til juleaften. Er der kun fem dage til juleaften? Ja. Det er jo helt vildt. Det er lige om lidt. Og det har jeg engang tænkt på. Jeg kan næsten ikke sove, fordi jeg glæder mig så meget. Jeg har faktisk pakket mine julegaver ind. Har du det? Mm -hmm. Jeg har også fået købt de to sidste, jeg manglet og fået pakket mine julegaver ind. Men den ene af dem... Øhm... Der kunne jeg kunne ikke få taben til at virke og så blev jeg så sur at jeg til sidst gaffetapeede den det kan være at det var drellenesten som har ødelagt alt min tape ja åh øh, det er en trælsnisse. ja jeg har så sindssygt meget tape og jeg kunne bare ikke få noget jeg prøvede fire forskellige slags før jeg gaffetapeede den ja jeg tror det er nesten der har drillet dig og så kan man sige at så blev du en drelleneste fordi du giver en med en gaffetape om det er rigtigt jeg tænker med kun fem dage til jul så skal vi høre så pok har gang i ja det håber jeg 19. december. Der er stille i huset. Menneskene sover. Udenfor falder sneen ganske sagte, Og oppe under bjælkerne er der noget, der pusler. Ikke så den stille puslende støv og smådyr. Nej, i nat pusler det mægtig meget. Af mus og rotter og af nisse, som nok kan lave en masse spektakel. Hvis han får lyst. Jamen, hvorfor pusler de nu så meget netop i nat, spørger du måske. Jo, det skal jeg så mændt fortælle dig. Nissepok er op af skændes med musen Ivar. Dit lille fæhoved, siger Nissepok til musen Ivar. Du er da ikke så dum, at du går ind i den musefælde, som den gamle bedste far stillede op. Var? Nej, tag nu lige at tænke dig lidt om. Men det er jo lige netop det, jeg gør, siger musen Ivar. Meget fornærmet. Jeg tænker mig om og siger til mig selv. Her er masser af mad. Ja, her oven i købet masser af den bedste mad, jeg kender. Fedt! For ser du, Nissepok, mus elsker fedt. Øh, din dumme mus, siger Nissepok. Jeg ved udmærket godt, at mus holder forfærdelig meget af fedt. Men det er også derfor, at menneskene har puttet fedt i fælden. Hvis du går ind efter det der fedt, ja, så kommer du aldrig ud igen. Stol trygt på det. Jamen siger Usen Ivar. Jeg har boet ude på markerne hele mit liv, og jeg har aldrig før fået fedt. Jeg har kun fået mukken og halvvort korn og surt græs. Og vil du hvad, Nissepok? Det er nu ganske rart at komme ind i et varmt og rart og lunt hus med masser af mad. Ja, sådan ser jeg nu på det. Åh, oh, hør nu her, siger Nissepok lidt sur. Den mad, du hele tiden snakker om, den er anbragt inde midt i en fælde, og hvis du går ind efter den, bliver du fanget i fælden. Kan du da ikke forstå det, din dumme mus. Nej, siger musen Ivar. Jeg er bare sulten, og derfor går ind og spiser fedtet. Bedste. Og så går musen Ivar lige på hovedet ind i fælden for at få et godt måltid fedt. Ting! Siger fælden. Og så sidder musen Ivar sandligt køn i den. Hjælp! Råber den og glemmer helt det dejlige fedt. Hjælp! Gud, jeg er slet ikke sulten. Ho, ho, ho siger Nissepok. Har du glemt, hvad jeg sagde? Nu kommer du ikke ud, før drengen eller bedstefar kommer. Hjælp, skriger musen Ivar bare. Hjælp, bare jeg kommer ud, så skal jeg nok lade være med og snakke mere om fedt. Nå ja, siger Nissebock. Nå ja, så skal jeg da nok hjælpe dig ud, din dumme mus. Men husk nu til en anden gang, at du ikke skal stjæle fedt, for jeg har advaret dig. Ja, ja, siger musen Ivar. Ja, ja, det skal jeg nok huske. Og den næste dag kigger mig og bedstefar ind i fælden, og bedstefar siger. "Vil du være sønneke? Der har været mus i fælden i nat, for alt fedtet er spist. Ja, siger jeg. Mus har der været. Men der har vist også været nogen, der har hjulpet musen. Selvfølgelig siger bedstefar. Selvfølgelig, Nissepok har været der, for han er en gentleman. Og så griner bedstefar inde bag sit store skæg. Og senere på dagen laver bedstefar mig et ordentligt måltid med til Nissepok. Jamen bedstefar, siger jeg, så meget kan en lille nisse der ikke spise selv. Nøh, siger bedstefar og blinker til mig. Men det kunne jo være, at fyren havde et par gode venner at dele med. Ikke? Det var det 19. afsnit. Det var det. Hvad er det for nogle venner, du tror, han skal dele sin mad med? Det er nok alle de der mus, der kun har prøvet at spise mukken korn. Ja, det kan godt være, du har ret. Jeg tror måske også, han kunne dele med rødderne, ligesom i den der sang... De deler det jo ikke. Nej, men der vil rødderne også gerne have noget mad. Og nissen har jo tydeligvis ikke nok mad til at dele. Fordi hvis nissen havde nok mad, ville den jo dele. Jamen, det er rigtigt. Og nu laver bedstefar nok mad, så nissen deler. Mm. Men jeg synes også, vi har lært, at Nisse er ret klog. Han forsøger at hjælpe dyrene. Men når de er så dumme, at de gider have hjælp. Så fortjener de også en lærerstreg. Ja, det er rigtigt nok. Men så lærmusen så noget nu hvor den får lov at komme fri igen. Hvis den nu har siddet der hele natten og først havde været kommet fri, der bedste far og drengen kommer ned. Men så den været helt vildt bange. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Det synes jeg lige du skal tænke lidt på. Ja. Så du mener den har fået en lærestrej. Jeg mener at den har, den fik halen i klemme i den der fælde. Ja. Det er selvfølgelig rigtigt nok. Ja. Men Drengen har stadig ikke mødt Nisse Pok. Tror du overhovedet, han kommer til det? Fordi ja. der er altså ikke særlig mange dage Jamen i skole. Ja, jeg kan mærke det. Fordi nu laver de også en kæmpe skolegrød til nissen. Så du tror, han som belønning får lov at se Jeg tror det. Jeg tror, at de kommer til at holde jul sammen. Åh, det kunne være sygt ja. hyggeligt at holde jul med Det kunne nisse. være mega hyggeligt. men ægte Nisse. Det tænker jeg. Jeg håber lidt, at det, der sker i morgen, er, at drengen han måske ser et rigtigt glimt af Nisse Puck. Ja, det kunne også være sygt hyggeligt, ja. at det snart skete. Men synes du så ikke bare, at vi skal sætte bogmærket her? Jo, det tænker jeg er en god idé. Så sætter vi bogmærket her.